O salallahu alihu ala alihu ashabih omen tebijahu bihsani la yomidin emma ba'd poštovana braća i sestra u islamu, kao što je već najavljeno, znači ovo će biti repriza odnosno ponovljeni dres od prošlog puta ponovit ono što je bilo govoreno, govoreno u prošlih petak, a to je uh, prvi dio predavanja Nastanak i razvoj Eš'arija. Naime, Eš'arije kao islamska kelamistička skupina ili sekta, uh, njen osnivač, njihov osnivač je Ebul Hasan el Eš'ari koji je rođen koji je rođen 270. godine po Hiđin u Bagdadu, znači u drugoj polovini trećeg stoljeća. Ono što je vrlo bitno a vezano je za njega kao osnivača šarijskog akideskog pravca naravno nije on osnovao nego se na njeg poziva. On je To je, je da je on prošao u svom životnom vijeku, radnom vijeku, idejnom vijeku. Prošao je kroz tri faze. Prva faza u njegovom idejnom i akidetskom životu je bila ta da je on 40 godina bio na akidi Muatezila. Znači bio je na akidi Muatezila 40 godina. Druga faza, da sad objašnjamo šta je akide Moatezila, tako da je to u nas odlo daleko. Druga faza u njegovom životu je bila ta kada se on odriče Moatezila njihovog akideskog pravca i gdje se okreće protiv njih i vodi borbu protiv njih. Pri čemu je, je uzio jedan novi menheč novi vid u određenih akidijskih pitanja. E, Ovdje prvenstvo mislim, znači im, e, on je došao sa novim menheđom u, u te vilu, odnosno tumačenju Allahovi svojstava, e, Allahovi svojstava kada su spominuta u Kur'anu i u sunetu. Taj novi vid njegovog menheđa e, je bio u stvari nije on došao, nije on lično došao sa nečim novim, nego je u tome slijedio Audullah ibn e, Sa'ida ibn Kullaba e, koji je bio je, njegov savremenik ali je živio, e, bio stariji od njega e, to jest da se prihvati samo sedam svoj stala, sedam osobina I to, znači, da se, da se od svih osobina i svojstava koja su došle u Koranu i Sunnetu, da se prihvati samo sedam. Znači, onako kako su spominuti u Koranu i Sunnetu. I to ne zato što su spominuti u Koranu i Sunnetu, nego zato što, što, to, što ih razum prihvata. Putem razuma, a ne šerijaskih tekstova. Dok za ostala svojstva koja su došle u Koranu i Sunnetu, Oni imaju takozvani tevil. To je da se oni tumači na način da se ne razumiju onako kako svojim vanjskim značenjem znači. Nego da se skreće sa vanjskog značenja na neko drugo značenje. Za koje naravno je, nema dokaza. E, naravno pozadina ovog, pozadina zašto ima potrebe da se ostava svojstvo mimo ovih sedam da se ona drugačije tumače nego onako kako se razumju kada je čovjek prvi pilut čuje i najeđe na njih u koranu sunetu je razlog taj što su oni sebi jedan uzeli osnov koji je u stvari jel, karakterističan džehmijama a to je da se ta, a, da ako bi ta svojstva pripisala alaha dželešanu onda bi alaha dželešanu uporedili sa njegovim stvorenjima a to nije dozvoljeno po njihom razumu Narodno postavlja odgovor na no, pa nekeš reči pa kako onda kako kako stvar sva ta svojstvo svati onako kako znači jel, jezički a ona priliči Allahu dželešanu i ne mogu ne mogu se porediti Allahu dželešanu leysa ke mitlihi shayun Allahu dželešanu ne liči i nije sličan ničemu vahu as-samiu al a on je onaj koji sve čuje i sve vidi e, ova druga faza ova druga faza u kojoj je bio Ebul Hasan Ešari to je ona faza na čemu su današnje On znači oni priznaju prvu fazu kada je bio Mu'tezila, Ebul Hasan Ešari i priznaju u drugu fazu na kojoj su oni danas međutim negiraju njegovu treću fazu a to je treća faza u kojoj se on vratio na Mezeb Selefa u potvrđivanju svih svojstava onako kako su došlo u Koranu i Sunetu bez takozvanog tevila, odnosno tumačenja za kojih nema nema dokaza ni u Koranu ni u Sunetu e, možda samo možda sa strane jezika neki vid pokuša da se tako tumači, mada i to daleko znači e, e, znači on se vratio sa tog stava, vratio se na ono kako, su, jel, kako je selefovog umeta tumačio ta svojstva u ovoj fazi trećo on napisao knjigu El Ibane pojašnjenje, povratak u koje dao prednost akidi menađu sebe fao ovog umeta, pogotovo imama Ahmeda, rahim jehullah. E, naravno, ovu treću fazu, Ešari je današnije i on je prijašnjeno, oni negiraju. Jer onda kako bi slijedio ono Ešarijsko akidu na kojoj jesu ja. Ako je se njihov vođa i e, predvodnik vratio na akidu, onu na na kojoj su bili jel, na kojoj je bio selefovog umetak. E nakon smrti je volhasan al-Asharija njegov njegovog doživio mnoštvo promjena. Također znači i ova informacija je vrlo bitna. Znači e, današnji al ili ove al nakon smrti, nakon smrti odnosno e, preciznije nakon, e, nakon e, šestog stoljeća opstoljeća nakon Fahrudina Razija šarije su doživjela velike promjene Znači Ešarije čak se razlikuje Od samog Ebulhasana Ešarije U njegovom tumačenju mnogih svojstava Naravno nisu ovdje pitanja samo svojstava Ovdje su pitanja mnoga akidinska pitanja e, Vidjet ćemo to, govorit ćemo o tom inšala e, Znači e, Imam i učenjaci Sljedbenici Mezeba Ešarije nakon, kada, nakon Ebulhasana Ešarije Kada su došli oni su unijeli Mnogi, mnogi druge stvari promijenili su mnogije stvari, neće mu bio sam Ebul Hasan Ešari. Naravno, razlog ovome je to što, što, što sam mezer Ebul Hasan Ešari u tumačenju akidijskih pitanja nije bio izglađen nekim, nekim preciznim, jasnim osnovama i temeljima, temeljima nego je bio, jel, bio jel, sa te strane je mogao se lako promijeniti, protumačiti na drugačiji način. Ono što je bitno ovde spomenuti to da, da su, da su a, promjene koje doživio da je promjena koju doživio Mezeb e, šarijski Mezeb na, nakon njihovog e, osnivača Hasan Lešarija e, je to da su potpali pod uticajem mnogih drugih je l e, islamski e, skupina sekti po mnogim akidskim pitanjima Izveđo ostalog e, oni su uzeli od Murdžija i Džehmija njihov stav o imanu A Abul Hasan našari nije imao taj stav koji stav je iman da dijela ne ulazi u definiciju imana i ono što to nosi značenje takođe od Mu'tezila i filozofa su uzeli negiranje većine Allahovi svoj stava također iskrivljivanje šerijaskih tekstova i mnogi druge stvari znači ako dođe neki širijski tekst iz, iz Korana a i Suneta jel, e, ne slaže se s onim kako su on to utemeljili e, začnovano na, na mnogim filozofskim osnovama koji su preuzeti od, od Aristotela, Platona i ostali e, ako se to ne slaže onda se mora koranski ajet protomančno na drugačiji način a Hadis, jel, nema smijetnje da se on proglasi i izmišljeni pa makar bio i Buhari i Muslimu tako da na kraju jel, naravno uzeli su neke druge stavove također od džebrija su uzeli stavu kaderu prihvatili su mnogi stvari od tesaufa, postavljeni blizak tesauf sufije su postali blizak u mnogim stvarima na kraju, jel, na kraju je šarijski akidetski pravac postao jedan bučkoriš jedna mje, mješavina od ilvulke lama znači islamske skolastike A pojasnimo u predavanju ono šta znači islamska skolastika. Ee znači mješam na toga onda nekih stavova muatezila, murdžija, džahmija, sufija i filozofa islamski. Sam taj buškur jeel posle postao e, i nastao jedan e, ono što danas po, e, se naziva esharijskim akidejskim pravcem Naravno kada govorimo jel o esharijama ee Bitno je da se navedu i, i, i da se spomenu e, najznačajniji učenjaci koji su e, zagovarali ovaj akideski pravac i koji su, go naprijedili, koji su ga naprijedili, koji su njegove temelje pojasnili. Između ostali jel, e, tu je e, prvestan Ebu Bekir el-Baqilani, jedan najveći teoreti, teoretičara ovog mezheba. mezheba. da ne navodim jel, šta je on sa čime je sve došao jel, a, on sa nekim novim unutar šarijskog mezheba pogotovo je stvar koja je vezana za neke razumske premise načine dokazivanja zaključivanja tako dalje a ono što je vrlo zanimljivo da se sam Bakbakelani da se vratio da se vratio na mezheb na akidu se nefa da ostavio to na čemu je bio i to sa svojom knjigom također drugi učenjak poznat je Ebu Isak Širazi e, Sam da pomenem Ebu Vakir Bakilani je živio, e, živio u četvrtom stoljeću a Ebu Isak Širazi je živio e, živio dan krajem rođene krajem četvrtog stoljeća a živio je veći u petom stoljeću, bio je poznat znači Širazi je bio poznat posnavzi, sposobnosti, dokazivanja raspravljanja, tako da ga je Nizamul Mulk, vezir odnosno ministar je sagradio njemu poznatu medresu takozvanu Nizamijsku medresu na, na obali rijeke Piris e, a što je vrlo e, e, mnogo uticalo na širenje šarijske akide širenje šarijske akide se vraća prvenstveno znači na ovu školu na Nizamijsku medresu a također vraća se i vidjet ćemo poslije i na čovjeka koga mi poznajemo po valikovom Fadlu a to je Salahudine Ejubiju da, da je on uticao da se proširi Ešarijski mezebu umetu da on pomogao što je istorijska činjenica i to se ne može negirati i to je ono što mu se može prigovoriti s poštovanjem sa strane onoga što je uradio protiv ujedinjenja, umetao to doba i protiv protiravanja u onom što je uradio pro, u protiravanju jel, krstaša, križara također je Bohamed Gazali poznat je učenjak Gazali je poznat je šarijski učenjak s tim da se oni međusobno svi učenjaci međusobno, razlikovali, u, u, razlikovali u mnogim stavojima akideckim normalno, a uzimalo se, jel, smatrao se svog, svog glavnog šeha, Ebul Hasan Ešarija. Naravno, je, je, Imam Gazali je prošao u svom životu kroz mnog faze, jel, e, prošlo, je jel, prošao, jel, prvo bio Vilmu Kelamu, pa je to žestoko kritikovao, pa je onda počeo da se bavit filozofijom, e, pa je nakon toga dobar, jak odgovor dao filo, islamskoj filozofiji, jel, naravno kada kažemo islamskoj, jel, Uh, to je filozofija u stvari koja je preduze, preuzeta od Grka jer muslimani su u je preveli, jel, preveli e, e, filozofiju, grčku filozofiju na arabski jezik e, pa je ta ista sa arabsko jezika u endilu su prevedena jel, prevedena na, na, na zapadne jezike i, i tako je filozofija prenešena i sačuvana preko muslimana pa se danas je mnogi, mnogi muslimani, je. O, koji naravno u Akiidi nisu o, sve sabrali, se falali tom činjenicom kako su muslimani u stvari začuvali grčku filozofiju, tako ona u stvari ne bi doprla do, do zapada do Italije, ne bi nastao a, humanizam i renesans i tako dalje međutim podnati da humanizam i renesans u srednjem stoljeću nije nastao samo zbog, zbog grčke filozofije nego zbog onog nasljeđa kojeg su našli a, a, a, kršćani kojeg su našli u Endelis, Endelusu On, ono dok su, dok su došli muslimani pa su oni praudzeli, ukrali od njih pa su nastavili dalje i kada su praudzeli od muslimana ono što je bilo hajra kod njih jel, onda je nastavlj kod njih jel, humanizam i neresansa, onda preporod su doživjeli od, od, od, od, od jel, mraka i učmalosti u su živjeli u srednjem vijeku e, također zanimljivo je za Ebu Ahmeda al-Gazalija da da sav on pred kraj života vratio je al-Akidi selefa i da je umro, da je umro iza Sahih Buharije. Naći umroje a na njegovim prsima je kaže bio je sahih Buharije čitavog ga čitao je. Kako, kako je prenosi Ibn Taymije i neki drugi učenjaci, e, također od vrlo značajnog učenjaka šarijskog mezheba je al-Juveini, imamul Haramain, imam dva juharim al-Juveini. E, također koji je, jel, koji je žestoko branio i zastupao šarijski atideski pravac e, koji je godinama je počavao i učio u Nizaminskoj medresi u Nizaminskoj školi na Isaburu i na drugim mjestima i ono što je naravno opet zanimljivo za njeg je da, da se i on također vratio na, na mezeb Selefa, na akidu Selefa po pitanju ovi akideski stvari u kojima su, u kojima su oni došli sa, sa novotarijom e, tako da on kaže u svojoj knjizi kaže stav sa kojim, sa kojim smo zadovoljni i sa kojim Allahu vjeru ispovjedamo je akida slijedjenja Selefa ummeta jer je nepobita, nepobitan argument da je iđma konsenzus ummeta dokaz misli na iđman na koji iđman na iđman ono na čemu bio selef u razumivanju Kive da je to dokaz za ostali umet e, i od, od učenjaka značajnih istaknog učenjaka Šarijskog mezeba je naravno Fahrodin Razi koji je živio u šestom stoljeću e, on je e, može se komotno reći glavni predstavnik je Šarijskog mezeba u njegovoj zadnjoj i završnoj razvojnoj fazi pa i dan danas postoji e, i ono što je vrlo bitno a to je da Fahredin Razi pomiješao ilmu kelam e, sa filozofijom tako je, e, i on je, i on je što je još vrlo bitno došao je, došao sa jednim univerzalnim pravilom koje on naziva a ide to kulije univerzalno pravilo sa kojim je e, naravno to pravilo e, e, je bilo da, da je davalo prednost razumu nad šerijatskim tekstovima kada oni dođu u koliziju. Naravno uočno je e, između e, e, čistih naučnih činjenica dokazani i ono što došo šerijatskih tekstova nema kolizije, nema protivrečnosti, a on je je naravno sa, sa pre, strani pretpostavke filozofije i tako dalje. E, došao je i i došao sa jasnim stavom ako dođe u koliziju neka, e, e, neko pravilo njihovog razumu koje su hak oni postavili nevezano za šerijatske tekstove ako to pravilo dođe u koliziju sa nekim šerijatskim tekstovima sa jedno iz Kur'ana ili suneta onda se daje prednost daje se prednost razumu a ne tom šerijatskom tekstu na ono na što on upućuje nego se mora šarijski tekst protumačit sa nečim, pa makar to uopšte ne ličilo nekom tumačuju i ne mogu se nikako na takav način protumačiti. E, I također je bitno je za Fahrudin Razija da je i on se, prekaživota vratio na, a, na Menheđa Akide, Selefa, ovog umeta. I naravno je vrlo bitno uvijek odstavljaju da je četvorica najistaknutiji učenjaka je šarijsko-akidesko pravca da su se E, da su ostali ono na čemu, na čemu su bili vrati prije kraja svog života na akidu selefa. I naravno ako se vratimo na naslov o, o, ovaj ovog ovog tipusa predavanja, to da su Asharijama Turidije dali, e, dali su oni džema, dali su oni ehlus sunne velgemea i da li je to ta akida na koju je bio poslanih sallallahu alejhi ve sellem ashabi tabi'in selefo ummeta onda se postavlja pitanje kako su četvorca najistaknutiji i najveći učenjaka šarijskog mezeba akidijskog mezeba šarijskog kako se i što su se oni vratili na akidu neku drugu na akidu selefa ako su u stvari oni bili ehli sunel džema a to da se vratili to nema sumnje to je zabilježeno čak i njihovim knjigama jel? da su nakon tomaranja i lumparanja i lutanja na kraju rekli jel, da su oni zadovoljni da su oni na čemu je su bili ashabi na čemu su bili, bili tabiini cela forogmeta u tumačenju ovih pitanja sa kojima su oni jel i e, ono kako oni sami kažu da su sabirali rekla kazala e, sada jel e, uglavnom to najbitnije što se može reći da da nastavak razvoj ešarijskog e, ešarijskog akidskog pravca najviše došao na posle nakon što spominemo neke kad se pojavi maturidijski pravac doće nam a, vrlo bitna stvar da je obradimo ne znam da li, će tu, da li ćemo uspjeti a, a to je da da obradimo jel, a, sa strane historije kada se, kada se proširile šarijska maturidijska hrida u mumetu tačno znači precizno pre, to je prenašeno i zabilježeno a, što je vrlo bitan podatak i vrlo bitan se zavčak iz toga izlači E, najmeše što se tiče el Maturidija e, Kada kategorinama šarija Maturidija treba znati jel, da da su oni stvari jel, jedna te ista akida a da imaju neki razlika među sobom koje ćemo mi napomenti znači, u kojim stvarima vrlo vrlo e, malo stvari se razlikuju a u ostalim stvarima su na skoro na istim temeljima s tim da je radska, inma, jel, nisu isti oni koji spodivaju na maturidijsku akidiju i kao oni na šarijsku, mada su jedna, jedna, i, druga, jedna i druga skupina su stvari e, skolastičke skupine, sekte, koje je isti način razmijevanja akidijskih pitanja imaju s tim da se radskuju u određenim pitanjima e, maturidije su e, znači, islamska kelamistička skupina ko se prepisuje narodnim osnovivaču e, Ebu Mensuru El Maturidiju. E, Narodno je naziv ove, ove ove skupine, ove sekte, poslije tek posla nakon nakon nakon smrti njenog, e, njenog osnivača, za dakle, koji mi danas kažemo da je osnivač, normalno ni on osnovao niti on poziva na to ono što je bilo. E, e takođe ono što je vrlo bitno da se napomina, a to je a to je da je sama ova maturidijska da je maturidijski akidijski faz prošao također kroz određene faze u svom razvoju, znači kroz historiju u gleda sa historijski strani tako da je otvrljike se mogu da navesti neke, neke četiri te faze bitne faze, On njih ima više ali one bitne faze njihovog razvoja su otvrljike četiri prva faza normalno vezana je za samu ebumensoral maturidija Uh, koji je rođen u mjestu uh, Maturid po potom je nazovan El Maturidi blizu Samarkanda grada Samarkanda Horasano uh, rođen je 300, uh, 332. godine po Hijđri s tim da da da što stiže o njemu uh, jel njegove biografije njegove sire nije zabilježen mnogo podataka o njemu za radkodocela Ešarija koji koji čiji, uh, čiji detalji života se i tako dobro poznaju uh, Da li navodim ovdje neke detalje, jel, eh, ono što, po, čemu se, po čemu ga spomenju ističu da je bio inteligentan, da je bio oštru, uman, pametan i da je bio sposoban u, u, u argumentiranju, u raspravljanju. Eh, iz, može se razumjeti eh, Iz, kada smo navjelo godine Ebu Hasan Ešari da su, su Ebu Hasan Ešari i Maturidi bili savremeni da, da sa historijski stran nije potređeno da su njih dvojica sreli jesu ja živjeli u različitim sredinama Ebul Hasan, e, odnosno, e, Ebu Hasan odnosno Ebu Maturidi e, napisao mnogo dijela poput dijela jel, Tevilat Ehli Sunne tumačenja Ehli Sunneta, u kojem između, os, između ostalo tumačio ajete koji govori o sifatim uzvišenog Allaha Subhanahu Wa ta Ta'ala, na, na koji pučuje arapski jezik i tumačuje značenjem koje koje su, ono što je vrlo zanimljivo znači, znači u samom tom početku, da on tumačio Allahova svojstva tumačenjem na, koji, na kojim su bili džehmije, ono sa čime su došli džehmije. Njegovo najpoznatije dijelo sa strane Luke Lama je svaka po kitabu Teuhid, u kojim je objelodanio svoje akideska kelamistička ovjerenje, shvatanje. E, također, ono što je vrlo bitno za njih je to da je da je razumijevanje tevhida. Razumijevanje tevhida, e, mi znamo da, odključke kada se pojašnjava tevhid, da imaju tri vrste tevhida, Robo Biu, Luhije i Esma U Esifat. To skoro svaki musliman danas zna, onaj koji, koji izučava ispravnu akidu, dok je je e, Ebu Mansur el-Maturidi, e, njegovo, njegovo tomačenje e, tevhide bilo da ga je bilo da ga je skratio samo na tevhid rububije. I nešto, naravno, jer nešto malo e, tevhide je smao sifat. Zašto? Jer je uzao menhe džahmija u negiranju većine sifata. E, kad kažemo tevhid rububije, znači ono da se priznavanje dalo šanu, Jaro vanje da stvoritelj svega da on skrbli da on morotli oživlje tako dalje. Euh. Također njemu se pripisuje knjiga Sharh Fikhul Akbar da on da on napisao komentar na Fikhul Akbar knjigu Ebu Hanife i Rahimeullah. Međutim ispravno je da da je autor te knjige u stvari Ebu Lejis Nasir ibn Muhammed al-Samarqandi a što potvrđio u stvari Ebu Zehre, Mohamed Ebu Zehre, poznati egipatski e, savremeni učenjak i Mohamed Zahir el-Kelferi šarijski poznati el učenjak u, u savremenu doba, odnosno maturidijski, pardon. Takođe e, Ebu Mansur el-Maturidi, autore mnogih e, drugih knjiga u kojima on odgovara navodno, na odno na Muatezile naši jerafidi i tako dalje. E, nakon njegove smrti jel dolazi druga faza. A to je da su njegovi učenici, njegovi slijedbenici i e, ono što je vrlo bitno, a to su ons bilhan episkom mezeb alfiku kao i sam euh Abu Mansur al-Maturidi. Naći oni su oni koji koji su stvari koji dolazi u drugoj fazi, koji kada oni euh u stvari šta rade? kada oni uh, prenose njegove knjige, uh, prepisuju njegove knjige, tumače njegove knjige. Uh, a najistaknutiji uh, predstavnici o, ove druge faze su svakako El Kasmela e, El Hakim, Abdulkarim El Bezdevi, Abu Yusra El Bezdevi. znači Na, ovi učenjaci su sa, uh, sa, sa prezimenom El Bezdevi uh, koji su jel uh, uglavno se koncentrirali oko knjige Kitab al-Hidayah od Maturidija o zakaje druge dodatke neke druge knjige. Trća faza, znači o, njegovi u ovoj fazi drugo širi njegov učitelj uvoj faze drugo šire njegov nauka. Tumačenja i širega i komentarišu. Treća faza, u stvari je faza a, takozvanog argumentirano utemeljenima batoriniska akide. E, osobina ovog ove faze u tome, ona je znači značajna po tome E, po mnoštvu e, pisanja i sakrupljanja argumenta znači ka kažem argumenta, znači e, taži su dokaze za ono zatvrdnje na koje se pozivaju u tomačenju akide islamske akide zato je ova faza ova treća u stvari najbitnija sa strane, jel, sa strane šarijskog akideskog pravca najsakutniji prijestad fazi a u stvari e, ujedno se kaže da to najpoznatiji učenjak je na toridijsku akide uopćeno, Abu al-Mu'in al-Nasafi uh, autor najbitnije i najopsežnije knjige za sledbenike Maturidija Tabsiratu al-Adilla. Uh, i uh, zato kaže za ovog učenjaka Abu al-Mu'in al-Nasafi zani kaže ono što je znači Bakillani Bubaker Bakillani i Abu Hamid Ghazali što, što su oni dvojica kod asharija to je ebul al-Mu'in al-Nasafi kod Maturidija. <clears throat> Posle njega se e, ističe drugi učenjak, također Nesefi Nechmudin, Omer Nesefi, koji je napisao, prenosi se, pripisuje mu napisao Sutiniya dijela od koji je najpoznatiji je El Akaidun Nesafiye. I jel, ovo je ovo djelo koje je u stvari, u stvari skraćena ver, verzija Teptiratul dinla i ona je osnovna knjiga iz koje se uči Maturidijska akida. Znači, kada Maturidije govori o svojoj akid i tumači, vraćaju se na ovu knjigu. Znači, El-Aqaidu Nesetije. A u stvari, ona je Rezimi, ona je srž e, Tepsirat Ridle koji je napisao učenjak pri njega. E, Odnosno, Nesetija, volimo i Nesetiji, a ovaj drugi učenjak, znači, koji je naslijedio, Neđimu Din, Omer el-Nesetiji. E, I na kajidu ođemo ili do... do uh, do završne faze, četvrte faze je faza širenja maturidijske akide. Koja, to je period od 1700. godine pohiđi do 1300. godine pohiđi. Odnosno do zadnjih jednakih i nešto godina. Znači od 8. stoljeća pohiđi do, do, do zadnjih stotinja godina u savrmeno doba. E, ono što je vrlo bitno da napomenem, to je da da u ovoj fazi se uz pomoć i uticaja e, osmanlijskih vladara, Maturidijska akida proširila koliko su bile granice osmanlijskog carstva. Dakle, znači, ujedno s ovim što govorimo, znači ujedno i govorimo to na koji način su stvarko proširila Maturidijska akida u ovom umetu. Na način je što su Maturidijska akida prihvatila granom hanefije a osmanlijsko carstvo je uzelo anefijski pravac znači u fikski u fikski pravac je bio ko a nefijski a pošto su oni bili uglavnom udjeli od ebumensuralna Ebu maturidija njegovu akidu njegovu tumačenju na taj način uz, znači uz uticaj i pomoć e, osmanskih vladara maturidijska akida se proširila koliko su bile granice osmanskog carstva Znači da prije toga na tim mjestima nije bila poznata akida maturidi, znači akidijski pravac Maturidija naravno je li ova faza je, zbog toga je karakterična po, po pisanju knjiga, komentarima istih knjiga naravno na ovaj maturidijsko-kelomistički način tumačenja ovde se zanimljivo istakao također jedan hanefijski učenjak poznat učenjak u fiku jedan veliki učenjak u Fiko Hanefijski Kemal Ibnu Hommam pisac knjige Fethul Kadir jedne velike knjige u Hanefijskoj u pravnoj školi koji je napisao knjigu je, Musajere koja se izučava na, na mnogim islamskim univerzitetima e, također način, na ovom mjestu vrlo bitna je stvar Da se, da se spomeni i navede da se u novije doba u savremenu doba na indijskom poli, polukontinentu da, da se tamo da su tam formirale tri maturidijske škole tri različite maturidijske škole koje se posebno ističe u pozivanju na maturidijsku akidu predstavljaću je kao akidu Ehle suneva džemata Prva je ta škola, kako kažemo, škola znači znači način, nemisli se bukvalno škola, zgrada, nego misli se način tumačenja e, e, i način e, tumačenja, znači osnova te jaki ideva Tridijski. Prva ta škola je u stvari škola Nedaviska, škola da Jubendiska koja je osnovana 1283. po Hijđiri. Naci e, možemo začunati kada je to bilo a kada nas je danas jel, e, 1433 po Hijri. E, ova škola sisti se po pobavljenju uučavanjem hadiskih znanosti, znači na na Indiji na indijskom polukontinentu, e, je ima jedna, znači učenjaci tamo je bili izuzetno jaki u hadisu i sačuvali su mnogi hadijske zbirke, e, prokomentarisale mnoge hadijske zbirke znači ova nedivijska škola da je je bila podnata po tome i danas je podnata po bavljenju i izučavanju hadijski znanosti što je pohvalno s tim da, da da je bila čisto sufijska naravno što je sad pitan kako sam spojiti da neko može biti sufija i da se bavi isto hadisom, što je teško spojiti pošto je kod sufija poznato jel haddeseni eh, kalbi an rabbi govori mi moje srce od moog gospodara. Ne treba kaži nama an fulan, an fulan, an fulan. Normalno ovo kod oni malo jači zabludili Sufija. Ne treba nama od ovog ravije do onog ravije, do onog ravije. Vi kaži preko ljudi prenosite vjero. A mi preko srca do Allah želešanu direkt. Haddefeni kalbijan rabbi Pri, prenosi znači pričao mi je moje srce od moga gospodara. Naravno su vi znači na na na na ovakav način je stvari jer naravno oni u osnovi dođu i nešto neki propis donesu i kažu to je tako zašto je tako mi je došlo na osnovima i tako dalje njihovi šejhovi tako krenje e naravno je zbog to, zbog toga, ova ova škola ne da je bendijska zbog, zbog koja je čisto sufijska jel zbog uticaja sufizma upali su mnogi novotarije pogotovo oni novatari koji su vezani za Kaburove Druga škola, od ove tri je u stvari Verilivijska škola osnovana je 1272. po Hidži e, karaktična je po ispoljavanju otvorenog, znači ono što je zaista upadljivo, znači da otvoreno ispoljavaju širk pozivanje učinjenje širka naravno ono što je ispravno tumačenje širka, Na, a oni ne kažu naravno da je to širk, nego da je to posledovanje prema Alahogelešanov preko preko Eldija, preko dobri ljudi, šejhova i tako dalje. Euh, na pozivanjem učinjenje badeta kaburovima i žestoke su neprijatelji prema da jubendijskoj školi. Ovo je zanimljivo, znači da jedni drugi ne trpe obe ove škole, iako su maturidijski obe. I čak idu do te krajnosti da, da jedni drugi u nekim stvarima proglašavaju nevjernicima od Anegore moje stvarišta kažu je onim drugima jel e, koji oni nazivaju se lefije vehabije i tako dalje. zato ne treba danas da čudi jel, da postoji jel, e, da postoji određene stranice poput stranice jel, anti vehabija i slične druge stranice što na arapskom što na bosanskom i tako je e, kako kažu jel glavni šubolšage glavna stvar kojim se bavi u to da ustvarbeno upozori na vehabijsku sektu na vehabije na njihovo tumačenje da se ono največje zlo uh, današnice, odnosno kak se pojavi Muhammedin Ablehab i da oni u stvari iskrivlju islam pogrešnog tumače i tako dalje i da u stvari onda iznose dokaze kako je dozvoljeno da čovjek uputi do onom koju kaboru da traži šefat od poslanika sallallahu alim selem i mnogi druge stvari koje su koje su zastavane na širku za koje oni imaju dokaze i na koje se pozivaju i kažu da to ispravno tumačenje islama, a da ostvari ove vahabi, jel da su da su oni tih koji, koji nama sad mrsi računaj i, i koji nama jel nakaradno tumače vjeru i koji koji su jel redukcionisti, oni bi sve sveli jel sve živom, sve samo na Kur'an na Sunnet. I na ono što je razbila Sahabija. A dok je islam dosta širi islam je jako širok, jel gdje, gdje god je islam proširen, tamo žive raznorazne kulture, raznorazne, jel nacije, razni narodi, i sve što ima kod ti naroda, islam nema. Nikad smijeti da se to privati kod njih, da se to uklopi i da to bude da je jedno lijepo, veliko šaroni, šarenilo islamsko, pa u jednom mjestu u Maliziji nešto može biti halal, što je kod Arapa haram, u Bosni može biti nešto što je halal, što je kod drugih muslimana u, u sjevernoj Africi haram i obrnut i tako dalje. I sve to kaže, to je sve jedno lijepo i veliko, veliko šarenilo islamsko i ne treba ništa od ne girati, a ne daj Bože još redikovati to na Koran i na sunet. To je jedno jel, bogatstvo šarenila i bogatstvo, bogatstvo kultura, jel. Bitno da se svi vraćamo na, na jednog gospodara nalaže i na jednog poslanika nema smjetno da da tu zagrlimo i šija jel tu je to politički se samo razilazimo i ovakva je slična jel e, nakaradna pokoša nakaradnog jel, e, spajanja izdruživanja e, akidski devijacija umetu jel su poznate danas i vrlo česte i prisutne među muslimanima i zato nije čudo, se često čudimo jel, kako to nas muslimana ima toliko toliko milijardi ima muslimana, a toliko smo slabi tako ne imamo glasa, tako nas niko ne pošte u svijetu e, odvor na ovo je svakako jel, akideski dalalet mnogih muslimana e, skretanje muslimana u akidi u razumijevanju tavhida u ispravnom razumijevanju vjere je razlog i njihovog razilaženja i u politici i u ekonomiji i u svemu drugom i nemaju, i nemaju vel snage e, da zauzimo bilo kakav stav sprav nevjernika e, treća škola a ona je nama zanimljiva e, i treba nam biti zanimljiva i nju treba dobro zapamtiti a to je škola e, Kelcerija škola Kelseri, vraća se na Mohameda Zahide al kelterija e, Ta škola, koja je osnovana 1296. po Hijri, vraća se naravno, zove se pomoš šejihu, jel, maturidinskom, sufijskom šejihu, Mohameda Zahide al-Kelseriju, a koji je naravno, jel, ustošto je sufija i veliki zagovornik, gordljivi, žestoki, zagovornik hanefijskog mezeba. E, ono što je zanimljivo i što je vrlo bitno da je da je ova škola amatorinijska škola prepoznatljiva po tome po svom žestokom negiranju, degradiranju i poricanju i govoru protiv veliki učenjaka ovog umeta i mama, ovog umeta čak proklinjanju istih klevetanju istih učenjaka učenjaka velikana metana, koji su živjeli u davno uh, vrijeme, poput imama Dare Kutnija, Ibn Huzeme Osmana Dare Mija Ibn Ebi Hatima i mnogi i mnogi drugih učenjaka uh, uglavnom su ovom u hadisi koji su uh, prenijeli u svojim zbirkama hadise o sifatima prenijeli su u svojim knjigama hadise o sifatima, znači uh, o osobinama Lađelašanu. E, a naravno ono što naidi u prilog Maturidijama jer oni uz nasanje želju da da očiste Allah Adjelašanu Al od onog što, što ne priliči da se on opiše time i što su do te mjere da su jel, zanegirali većinu hadisa koji govore, po ovom, o, o, o, znači koji govore o, u kojima je došao opis Allah Adjelašanu Al vjerodostljeni hadisa koji su došli i u Buhari i u muslimu spominuti i u, u vjerodostljenim lancima prenosi, prenosila sa preneseni E, tako je, do te mjere da da se šestoko govori protiv učenjaka i velikana ovog umeta, poput Dare Kutnija jel, Ibn Ebi Hatima koji su veoma poznati jel, po, po njihovoj, kao muhadisi Ibn Hozeime, da ne govorimo jel, a, pogotovo Otmana Darimija koji je napisao jednu od najjačih knjiga u odgovoru na Đehmije a u stvaru u na Đehmije time se i dao odgovor na same Maturidije i Jašarije jer su oni mnogi stvari preuzeli od Đehmije a e, zašto oni govori protiv, i i priče protiv ovih učenjaka proklinju ih negiraju ih e, i smatraju da su na dolaletu iz razloga što su ih jel proglase da su oni antropomorfisti odnosno da oni Allaha dželešanuhu opisuju osobinama njegovih stvorenja da lažešano e, upoređuju sa njegovim stvorenjima što je jel što je kufar po njihovom narod tumačenju kako se ove stvari tumače jel Uh, i do te mjere su otišli da akideske knjige celefa umeta znači akideske knjige znači celefa ovog umeta u, u knjigama znači kojima je zabilježena akida na koji mi jesmo elhamdulillah a to je kitabu te uvoda od Ibn Hozeime Elibane od učenjaka Ibn Bete Ešerija od Alađurija i mnogi druge knjige znači kojima zabilježena Kida Ahle Sunne Valđema oni su te knjige nazvali idolo pokloničkim knjigama A'udubillahi. Kažu to su idolo pokloničke knjige. Za, za knjigu od Ibn Khuzejmi, Kitabu Tawhid, na knjiga o tauhidu, o jednakija Allahu al oni kažu to je Kitabu Shirk. To je knjiga koju oni se pozivaju na shirka Al-Lahijanu. Kako na shirk? Pa zato kaže što su u tim u tim prenesenju tu hadisu kojim on salažeš anu uh, upoređuje sa svojim sa njegovim stvorenjima, a to je shirk. E, između ostalog je ova škola, keosterija je podnata da se svojski zalaže naravno upozivanje, širinje suhtizma, da e, kod njih ne postoji nešto što se zove novatarija, novatarija su jedino vehadija, selefije, a ne ima nešto što je novatarija, jel, sve, što, sve, što, sve što muslimani vidi da je lijepo, da, je, da se može uvest, ukrast od ove... Od ove od od kršćana, od židova prenijet kod njih uveska običaj kao i budžet kod nas nikakve to nema smjetni kod njih i to uopće nije novotarija. Euh naravno da ne govorimo jel da su mnogije stvari zasnovane na širku, veličanju Kaborova, euh sve to je ob, ob, ob, ob obojeno i zaobličeno sa sa Tesalvufom kako kojice je predlagavao je Allah dželešanuhu. E, ovo, ovo je vrlo e, bitno da se zna iz razloga što danas e, ono što je poznato jel, da imamo naše e, studente e, koji su naše kože iz naših krajeva ili eventualno i Sanđaka mada ima dosta u Sanđaku koji odu u neke islamske zemlje poput Sirije ili neke druge pa uče i i ograjišu o ovu akidu i tamo i izučavaj ovu akidu pa onda dođu i počnu otvore veliku i i nemilosrdnu borbu protiv nekakvih hel selefija koji eto nakarano tumače vjeru njima muslimanima i od njih dolazi ono E sada kada se mi pitamo, jel, pa kada nam kaže, kako to, kaže, imamo, kaže, neke tamo na Facebooku, na internetu, kažu da je šejf uh, Uthejmin ili šejf Bin Baz ili Alban ili neki drugi, da su oni, kaže, u, u, po pitanju tog, tog, tog tumačenja laog svojstva, kaže, da su učiniliš uh, bijelog kufra ili širka i tako dalje, i kaže, i da od ti tih i tako tumače, kada su oni protekvili šeo še zemina ili ovog učenjaka ili ovog učenjaka, pa se neko odnaš čudi ili ova braća i seste koje se sa njima raspravljaju po tim pitanjima, jer su navodno pozivaju na određene učenjake poznati učenjake pa dovedu ne domicu braća i seste koje se sa njima raspravljaju, ali je čudna stvar da se uopšte naša braća i seste sa njima raspravljaju, jel, zamislite da se čovjek raspravlja sa osobom koja smatra Ibn Tejmiju matrebno kaj ima kjafirom. I tako dalje. Šta čovjek s tim ljudma kako može s takim čovjekom pričati, jer tu od poslata izbidana imala taj čovjek išta u glavi, svom mozgu, kad ti sad trebaš pričati, on tekvir i bintemiju, šejh od islama, čovjeka koji, koji u malo noktu ima znanja koliko oni je nikad nisu što pročitali. Da ne kažem, znači, proglašen od učenjaka, znači, od učenjaka je proglašen da je šejh islama, znači, ne šejh, nego šejh islama, Vrlo je malo učenjaka, koji su, ni poznat neki drugi da je proglačen, da je šir islama. I oni za takvog čovjeka kažu da je, da je on keafir i da je učinio e, e, dijelo kufra ili širka zbog odreži njegovih tumačenja itd. i tako dalje. I sa s takvom osobom ti trebaš sjest i razgovarat i iznesi, on tebi dokaze, ti njemu dokaze i tako dalje. Pa to je baš svaki pamet, jel? takvi ljudi nisu dosim toga da sam njima raspravi, da sam njima priča o akideskim temeljima, nego ih samo treba na ljetnačin pozvat da se pokaju da se vrate na ispravno tumačenje vjere ne na ono na kojem je bio Bintemije ili Ibn Khayyim ili Muhammed Amdulehab nego da se vrati na knjige Selefa ovog umeta, poznate knjige zabilježene i knjige zapisane u njima zapisana Kida na kojoj su bila shabita, bin, na kojima je bio prije, kako nam je pretumačio poslanik sallallahu alaihi maselem Naći poznavači da postoji ova škola i odakle kako kako sam malo i prošli put rekao jel, a, a, po pitanju njih ti koji dolaze i tako tumače neke stvari a, treba znati znači odakle a, što kaže jel riba zglavi smrdi odakle smrdi ova akida smrdi znači od od njihovog vođe od e, Muhameda Zahida Al-Kautserija koji je došao sa ovim tumačenjem koji su čak neki učenjaci, savremeni, ispravni učenjaci, čak i protektirili zbog njegovog tomačenja, ovakvog nakaratnog tomačenja vjere. Hele, mne se to je duga tema, doći na poslije inšala, doći na pitanje, je u stvari odgovor na to, kako to da oni upadnu u to, da te kvire određene učenjake. Vidjet zato što imaju određene temelje po pitanju toga šta je kod njih kufr kod njih nema kufra to da učiniš širk kabur, da uputiš dovu mrtvima, da preko eulija da, da tražiš fatu od poslanika svala na celom i slične stvari e, ni u tome širk kod njih nije to širk širk je u stvari šta? da pripišeš Allah, da on ima ruku Allah za sebe, sam kaže da ima dvije ruke, da Allah ima oči, Allah šan, sam za sebe kaže ima oči, ako ti to uzmeš tako, kaže vanjsko vanjsko prihvatanje i tumačenje ajeta i hadisa koji govori o lahnim svojstvima, njihovo vanjsko uzimanje u stvari kod njih je kufr. I to je kufr, i zbog tog se tekfirije. A ovo je drugi stvari, ovom što jesu kufr, kako se protumačuju hadismat jesu kufr, nije to kufr, nego je to vehabijsko tumačenje. Vjeri. Danas Allah šanu uputi i da nas sačuva, jel... E, Da, ovaki, ovaki vidu, da nam pročisti e, razumijevanje vjere i zato je vrlo bitno sestre, jer, e, od koga se uzima vjera od koga se sluša tomačenje vjere jer tu tu je dovoljno da nam neko ubaci neku šubhu po pitanju ovi stvari pa se teško možemo poslije toga izvući e, i zato nije dobro da se neko od nas ko nema dovoljno šerijaske uzvanje da se upušta u rasprave sa ovima jer mogu mu ubaciti neke šube, to se već desilo, dođu sa određenim stavojima učenjaka, Ibn Hadžara, Nevevija, ovog, ono, Kurtubija, Bejhekija, i tako da su oni rekli po ovom pitanju, ako, i onda poljujaju ubaciti ubac šubu u braći i sestre i sestrama, jel, da, da, da posumljaju ono na čemu su oni, neke, neke stvari koje su razumijeli, da to nije tačno, znači, da to to stvarno posluje znači, da to stvar različni sa učenjaci u akidi, učenjaci ehlasuneva džemaha su izuzetno žestoki, strogi i zaš, žestoki su prema ovim novotarima i žestoko ocijenjuju njihov dalalet normalno ne idu, ne idu u tu krajnost da ih tekvire zbog njihov dalaleta ali ocijenjuju, upozoravaju njihov dalalet onako kako priliči to sa, sa islamske akidi. Molim vam vaha subano da nas učvrsti na ispravnoj akidi, da nas, da nas učini svojim svetionicima ispravne akide na našim prozorima jer verujte braćo i sestve nema ništa vrednije od ispravne akide čiste i zdravije ispravne akide to je najzdravije nešto što čovjek može imati čovjek može pogriježiti može učiniti nalog može ukrast, može ogovori radno radi velike grije ali od toga se pokaješ i ostaviš ali kada, kada skreneš u akidi teško se čovjek može ispraviti i vratiti i to je opasna stvar i toga se treba čuvati سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفيرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته